Він швидко пройшов у кінець коридора, проминувши кілька бічних анфілат, що вели до покоїв барона, баронеси та тієї дивної компаньонки, про яку згадував Альберт. Двері, що цікавили його, теж піддалися легко. Тут знову було темно, і лише вузенька місячна смужка вибивалася з-під запнутої штори. «Якщо колекція тут, то в такій він недовго і перебити половину, а заодно і весь будинок розбудити», – тривожно подумав Джош Мовчун, але запалити лампу все одно не зважився. Замість цього він напомоцьки рушив до вікна, маючи намір розсунути штори та скористатися природним освітленням, якого йому, напевно, буде цілком достатньо. Зненацька рука його наткнулася на щось гладке й опукле. Предмет похитнувся, але Джош в останню мить устиг підхопити його і поставити на місце. Ваза дійшло до злодія. І він з подвійним полешенням перевів подих. По-перше, його розрахунки цілковито підтвердився, а по-друге, він чудово уявляв, якого горкоту щойно уник. Зачекавши, поки серце в грудях заспокоїться, Джозеф щасливо дістався до вікна, потік місячного світла хлюпнув всередину кімнати, і вона вмить змінилася. Жорж задоволено повернувся. Він хотів оглянути поле майбутньої роботи. Але невеличезні вази з китайської порцеляни, несрібні турецькі глечики з лебединими шиями і не мініатюрні золоті вазочки роботи італійських майстрів першими впали йому в очі. Біля дверей стояла Смаглява, чорноволоса дівчина в напівпрозорому пеньюарі. Ледь усміхаючись, вона спостерігала за ним. Поза всяким сумнівом перед Мартою стояв злодій. І певна річ не краді людських помислів, як вона, а звичайний домушник. Марті було трохи страшно, у рідних шафлярах крали тільки худобу, тож зі звичайними злодіями вона досі не стикалася, але цікавість взяла гору. Світське життя добряче вже набридло, а тут раптом така пригода. Марта ще сама не знала, що робити медалі. Найпростіше було щинити галас, покликати слух чи самого Борода, але злодіїві ніщо не заважило будь-якої миті висадити шибу та вистрибнути у вікно. І крім того, перед нею був своєрідний побратим по професії, бо Марта не мала жодних ілюзій щодо власної Торсони. Та й сам молодик, що злякано закляк біля вікна, був їй чимось симпатичний. І замість пронизливого вереска або сакраментального і цілковито ідіотського питання «Що ви тут робите?» Марта просто констатувала «Ви злодій!» І прийшли сюди по оборонаві вази. Так розгублений Джозеф не спромігся на брехню, тому сказав правду. Тоді я порадила б вам не брати китайські вази, вони дуже тендітні і важкі, навряд чи ви донесете хоч одну цілою. Крім того, мені вони дуже подобаються. Ви, наскільки я розумію, Марта, компаньонка Баронеси. Нарышки у тебя мы О, вам на вид